الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعاله اللهم صلع على محمد وعاله محمد ولعنت الله على أعضائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب شرح لصدر وحسن لأمره Və əhl-i bəqdət əmmil nisani, yəfqəhü qovli, Allah Teala ibadət qəbul eləsin, inşallah. Allah Teala bu günü təməmi üminlərə mübarək tərqərar versin, inşallah. Allah Teala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin, inşallah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şəfəyətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Allah Teala... İltimastu eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Amin. O müminlər xəstələri var, xüsusən ilə eləyirlər. Allah-u Teala, Muhammed Ali Muhammed xatırlə, tezliyicə xəstələrinə şəfələ acilinə ayət eləsin, inşallah. Amin. İslam-a, müsəlmanlara kömək olanlara kömək olsun, inşallah. İslam-ı, muslim-i düşmənlərin tezliyicə məhv-i məbud eləsin, inşallah. Amin. Keçən dəfə ki, Möğludlə nələ qədər söhbətimiz oldu Ondan qabaq insan məsuliyyəti və Təklifi qarəsində danışırdıq Axırıncı sözümüz insanın imamətin qarşısındakı Vəzifələrindən Din miqdarını əlbəttə çox kiçik bir formada İki keçid elədi İnsanın e, imamət qarşısında Vəzifəsini, yəni müvvət qarşısında Vəzifəsini Elə bir-iki məclisdə danışıb Qutarmaq olmaz Əgər bir şey ki Məsələn, belə deyək ki, insanın insaniyyəti asılıdır, onun imaməti tanımağından, ona görə gərək insanın insaniyyəti qədər, yəni neçə bərabər o mövzuda danışasan, oxuyasan, qulaq asasan, ta mümkündür bir həddidə o vəzifəni başa düşəsən və biləsən ki, bu nə vəzifədir. Hər halda biz bir miqdar e, həm hədislərdən, həm ayələrdən istifadə elədir ki, bəzi şəxsiyyətlər ki, vəzifələrlə necə əməl eləyiblər, onlardan da danışdıq. Büyük ki, mövzumuz insanların ictimaiyyətdə və cəmiyyətin qarşısında olan vəzifələridir ki, hər bir şəxsi bu cəmiyyətin üzlün, bir üzlün təşkil edir və cəmiyyət özü bu şəxslərdən təşkil tapıb və şəxsləri götürəndə cəmiyyət də dağılır, yəni cəmiyyət adında bir şey qalmır. Bununla belə də bu şəxslərin hər təkdəkinin özünün bizim necə boynumuzda müxtəlif formada vəzifələrimiz vardır. Ola bilər bir dənşəri vəzifə, sənə vacib olsun, mənə vacib olmasın. Ya, məsələn, başqa-başqa misallarda, ictimai məsələlərdə də insanların hər təkdəkinin özünün bu cəmiyyətin qarşısında boynuna düşən bir vəzifə var. Şi, şəxsi vəzifədir, mümkün də o başqasının boynuna düşmür. Məsələn ki gəlib işarə edəcək ona bir dənə ümumi ictimai vəzifələrdən bizim boynumuzda olan əmrül-məruf nəhyi azmı çərləmidir. Bu mühüm şəkildə əmrül-məruf nəhyi azmı çərlər hamının boynunda vacibdir. Kim nə bacarırsa o, məsələn də ay uşağə eləmə. Bu ay uşağə eləmədə mümkündür birinin boynunda elə vəzifə olsun və insanın da boynunda vacib olsun bunu o uşağa təzəkkür versin. Onu salsın. Amma xüsusi Şəşibbəki əmri və məruf, yəni dini təbliğ eləməkdir. O, hamının boynunda, o xüsusi formada vacib döyürdür. Çünki bəzilərinin, məsələn, fəziliyə durub, dinin, qanunların təbliğ eləməyə edimi qüdrəti yoxdur və o da istəsə ona iqdam eləyək, xeyir verməyək, əvəzinə, xisinə ziyan verər. Ona görə da onun boynundan sabit. Və elə bütün bu içtimai məsələlərinin hamısı bu cüzədir. İnsanların hamısının İctimaiyyətin qabağında boynunda vəzifələri vardı Amma müxtəlif vəzifələr ola bilər. Vəzifələr müxtəlif ola bilər. Bəzi hissəsi var, məsələn, bir dəslərin boynunda olsun, bəzi hissəsi var, bir də başqa dəslərin boynunda olsun. Bəzi məsələlər var ilə o, hamının boynundadır, hamının nöhdəsindədir, hamı gəri məsələləri əməl on da hər halda elə bir şəxs bizi tapa bilmər elə bir fərd tapa bilmər ki, deyər ki, bunun qarşı boyunda ictimaiyyətə, cəmiyyətə qarşı bir dənə nə vəzifə yoxdur. Belə tam azaddır, bu da ev cənnətdən çıxıb, bu da namazın qılacaq, orucun tutacaq, ictimai heç bir vəzifəsi yoxdur. Belə bir fərd yoxumuzdur. Belə bir şəxs və təsəvvür oluğmur. Allah bir bəndə yaratsın, zəhi şur, yəni ağıllı şur, bir adam yaratsın, məxluq yaratsın. O adamında e, dini ona desin ki, sən dinin və sənin əqidin ictimai din və əqidədir və bu adamında da boynunda ictimai bir dənə vəzifə olmaya, heç özünün, məsələn, əsrən özünə vəzifə qail olmaya belə bir şey yoxumuzdur. Hər ənin baya xatda dediyim kimi, ay uşaq eləmə qədər mümkün insanın boynunda nə olsun, vəzifə olsun. İctimaiyyətin qarşısında insanın vəzifələrinin olması, həm Quran ayələrimdə təsdiqlənib, həm də ki hədisdə və rivayətlərdə varımızdır. Dədiyim kimi müxtəlif amellərə alimlər müxtəlif qiymət verirlər. Məsələn, Mayyam fa'unnasa feyam kusuf il-arz. Möminun surəsində 61-ci ayədə. Mayyam fa'unnasa feyam kusuf il-arz. Allah Taala o şeyçi yer üzündə baqi qalacaq, əbədi qalacaq. Əlbəttə bu mənanədəki, yəni həmişə olacaq da Bu diyor mesela, hele bu dünyada kalacağız. Çünkü biz Dünyanın axı da məhvinə qayılır, dünyanın dağılmasına qayılır, dağların toza çevrilməsinə qayılır. Buna Quran deyir, hədis deyir, ayə var, dəlil varımızdır ki, qiyamətdə bu hadisələr baş verəcək. Ondan sonra nətər olacaq, kimi gələcək bu dünyaya, kim hükumət eləyəcək, kim quracaq bu dağları, nətər olacaq, onlar bizim bəhsimizdir. Bizim bəhsimiz odur ki, qiyamətdən sonra biz gedəcək beşdə inşallah bir dəstəndə göndərəcək cəhənnəmə. Oradan uayına bizim işimiz o cürə gedəcək. Amma təzədən Allah bu dünyanı bərpa eləyəcək, eləməyəcək, o bizə aidatı yoxdur və heç xəbərimiz də yoxdur o mövzuda. O ki, Allah-ı Teala'nın kəlamlarında, yəniyyə və məsumların kəlamında bəzi xeyirli işlərdən danışandakı deyir, Yer üzündə əbədi qalacaq, orada yer üzündən məqsəd, yəni zaman cəhətindən əbədi qalacaq. Və elə əməl yerin üzündə qalmır ki, elə, yəni əməlin məkanı yoxdur, namaz qılırıq, savabın məkanı yoxdur, gelib hardasa oturub gözləmir, biz ölək, sonra gələ oşula Elə yer üzündə qalmaqda məqsəd, yəni əbədi, e, kullu mən əleyhə fan ki, bütün o yer üzündə olanların hamısı məhv olacaq, edəcək, bir dənə o, və yəbqa vəcxurə və mükəzil cəlali vəli ikram, bir dənə qalan, ancaq o vəcxullah olacaq. O da yer üzündəkilərin məhv olmasından gedir. Amma o şey ki, vəcxullah ilahiləşir, onlar amısı qalacaq. İndi burada bu ayək deyir, E, o şey ki, cəmatə mənfəət verir, o, yeryüzündə əbədi qalacaq. Məqsədə budur ki, cəmatə fayda verən bir dənə iş onun əlbəttə özündən getirmir söhbəti, sababından gelir söhbət, o, heç vaxt nə eləməyəcək? Məhv olmayacaq və o, əbədi qalacaq. Yeryüzü dağılsa da, dünya məhvdə olsa, o, yerlə yaşayacaq. Bir dənə burada, e, deməli, Deməli bir dənə nöqtə zihnimə gəldi, indidir ki, onu deyəm sizə. O da ibarətdir bundan ki, bizim dünyada... Bəzi işlər varımızdır ki, bunlar xərclənir, aradan gedir. Məsələn, kitabdır, görürsən də köhnəldir, paltardır köhnəldir, dənə işdir, qutardır, məsələn, evdir, uşudur, nə bilim, təzəsini tikdir, neyə nədir? Bu məsələlər var. Yəni, məsələn, pullu xərclədən, birinin yanda hörmətin var xərclədən, hətta maddi məsələdə olmasa da, elə bilir ki, biri ilə dostsan, məsələn, o sənə əl tutar, kömək eləyər, amma bir həddədə də, məsələn, üç dəfə, 4 dəfə var idi, imkan getdi norman, borcu aldın, gəldin, da 5ci dəfə yoxdur, qutardı, o da oldu sənin tayını, elədin öz tayını, elə bir şey, və bu qutardı, hətta məsələn, bir savab işdi, borcu vermək ki, gəlib ona da işarə edəcək, o da bir həddədə gəlsən, tamam oldu, qutardı, getdi. Am bu işlər ki, maddiyyətdən və dünyəviliyə, müxrəviliyə keçir, mücərrədata keçirilir. Onlar, bilirsiniz, necədir, onların da xərclənmə ilə qutarmağı yoxdur. Bizdə birinci, ikinci, üçüncü mərhələlərdəki İnsan o əməllərinin müqabilində baxın. Biz dəfələrlə danışıqlarımızda demişik ki, bu qədər namazlar ilə qəbrin birinci gecəsində xərcləndi getdi. Bu qədər oruclar, məsələn, elə bir soruq-sual məqamında getdi. Sonra o mərhələdən ikinci mərhələyə keçmək lazım idi. Məsələn də bəziləri yazıqlar ola bir o axirət dünyasının miniklərindən lazımdır. Da indi neçə motorlandı, hansı qıbskadi bilmir, amanca orada da minik lazımdır. Ona da bir şey gərək verəsən, alıb, neynəsən, gedəsən. Bu mərhələlərdə əməllər xərclənir. Ki, bir də görür, insan nə olur? E, qaldı əli boş və heç nə yoxdur. İlə bir inayət olur, keçir, ya olmur, elə gedir cəhənnəmə, burası belə. Amma beyişdə gedəsi olsa bu adam, burada xərclədiklərinin Allah neynir də ondan aldıqlarının. Necə olur o? Təzindən gətirir, beyişdə, neynir, verir onun özünə. Gətirir, verir özünə o mənəviyyatın, ibadətin, itaətin, savabın bir dəndə xüsusiyyəti budur. Mən ki, burada, məsələn, qəbrin əvvəl gecəsində çətin nəhildə əməlimdən bir miqdarını sipər elədim bunun qabağına, ki, məsələn, bu çətinliyidən qutardım, bu çətinliyidən qutardım, keçdim ona, yaxsa bu namazım, bu, mən burada işlətdim bunu. Sonra nə olacaq? Axı, bu savaba biz qayılık, onun varlığına qayılık, mücərrət də olsa, maddə də olmasa, xərcləndik, getdi, o dilə deyir ki, getsin, Allah-ı Allah tələ, onları ne edir? Qaytarır təzədən orada bir işlə, insana bir məqam şə Sadəcə olaraq, bu dünyada bir imtihan ki, insan verib qiymət almalıdır və o imtihanlar hələ orada da bir başqa formada keçidlər var, oralarda istifadə olunsun, sonra yenə qaytədən edə bir, bir nəfər səni, məsələn, oturdub evində, səndən aidə kirayı alır, məsələn, 100 manat, ilin axırında da gətirir, onu nəyir, verir səni, deyir ki, mən nəyirəm, bunlar məsələn, Həzrət İbrahim hər şey qonaqlarına kebab verərdi bəziləri deyirlər bəziləri biryan deyirlər o daryaya biçərdi, axı düzdarlardı, istiotlardı, qəşəng. Bibərdən, çividən, atdan vurardı. Üçərlə daryaya üç la basdırma edərdi. Büryan ona deyildə, çox çox dadlı olardı. Bişirdi, gətirdi, qoydu qonaqlarının qabağına. Əlaşdırdı ki, bu bizlik biz bilə şeylərlə məsələn, aramız yoxdur. Aşı, mən nə bişirəm? Sə dedi, mətbə bizim nədir? Yeməy ilə aramız yoxdur. Biz yemərik. Biz mələküy gəlmişik sənə o müjdəni verəy və bu xəbərdarlıq eləy. o da bir də mələkdir. İnsan surətinə düşüb gətirib evini verib sənə icarəyə. Sən də ayda məsələn 1000 manat qoy, çoxaldım, da qaydadacaq. 1000 manat, 1000 manat veribsən ona ayın axırında gətirir o 2000 manat verirsənə. Deyir mənə bu pul lazım deyr, ehtiyacım yoxdur. Kərbəlada bir də bir imam heyətə salamın təvəssül olur ki, "Ağa mən evlənə bilmirəm, mənə bir köməklik edərdə başqa da onun ondan sonra ağın on altın deyiləm. Axı ki tapır da bir dil ağadan bir arıvad alır." Hə? Vaxtı var başlan. olur? Bu gəlir evə evə gəldikdən sonra gül bir balaca damxası vardı. Görür, qapı döyülür, qapı döyüldü. Bir dan xanım gəldi, açdı qapını, dedi ki, "Sən kimsən?" dedi ağadan istəyir. Mən ağa göndərəm. "Kim ağa? Ağa kimdir? Mənim kimin qapısı dedim sərdən." Biraz da elə Kərbəlada ağa kimdir? Demək, biraz şeydir də. Gərək biraz panyatqalı danışasan, ağa kim yəni. <Gülüyor> "Ağa, bəs hardasan bayaq? Burda bir dan ağa var da." Elə deyir. Hə? Deyib elə, hansı ağanın qulluğunu o? Bir kişi dayı bir söz demir. İndi özü aləmində kəbin kəsilir, mehriyə təyin edir, nə bilim, nə? Bunları yaşayırlar, və uzun müddətdən sonra bir kişi rəhmətə gedir, bu xanım da gedir, dostlanışların yadını çağırır, bunların gətirir, bunu aparırlar, dəfn edirlər, gəlirlər evə, bu gətirir, evin açarın, verir bunun dostlarını, deyir, bunun heç kimi yox idi. Bir bir adamı yoxdur. Bu da bunun bində balaca da olsa bir evdir. Bunun da açarını verirəm sizə. və siz və sən demə mə məmuriyyətim qutardı. Mənim məmuriyyətim qutardı. Tamam oldu məənim işim. Daha yəni bu bu evdən mə ehtiyacı yoxdur. Desən açarını da gətdi verdi. Amma məsələn, fərz edək ki, o cürə olmasaydı, elə belə məsələn, biz adı gördüyümüz məsələlər olsaydı, hələ məsələn, qırıqım çıxardacaqdır ki, görün başqa yerdə gizli nə qədə evi var, nəyə var. Bizim onların ehtiyacımız var, özlə nəfsimiz də o qədər çirkindir, e, 50 dənə də olsa doymur. Yüzdə amd ol, Allah'a bax, e, inanın Allah'a, Allah'a amdışdım, burada oturanlardan hansımızın yüzdən evimiz olsa, genə çalışacaq, ob, bir dənə neyini yəyək? Ya da bu həmişə şey elə olub da, yəni indi baxın, hələ bir yüz lənə, iki lənə olsun mən görməyək, indi ev olmayıb başqa məsələ olub da. Həmişə şey, çay qaydıb ağzımızdan tökülmür yerə, yemək qaydıb o biri deyiblər, birinə deyiblər nə yiyibsən, əli ilə götürürb göstərir ki, düşbərə. Biz bu yemək bütün işlərimizdə belə öydeyiz, vaxt gözümüz doymur. Keçən gecə o qədər yemişəm, səhərə qədər yata bilməmişəm, yenə təzədən bu gecədə ev elə yiyirəm. Elədir, filan vaxt bu işi gördüm, bu qədər ziyan çəkdim, təzədən bugün yenə həmin o işi görürəm. Elədir, bu güc narşənin elədim, yazdılar, evə çölək almağa pulum qalmadı, apardım, pulu ödədim, cərmiyyət, yenə gəlir narşənin eləyirəm. Bəs bizim 100 dənə evimiz olsa... Nə qədər zəhmət çəkmişik o yüzdənə evi ələ gətirməkdən ötürü, inanın Allaha, biz fikirləşməyəcək ki, qoy, hər evdə gedin, bir gün yatım, rahat olun da, bir dincəlim. Deyəcək ki, qoy, nəyəyim, hələ birini də vırın böyürünə, bu böyülə, ə.s. deyir, dünya şorsudur da, susuz adam işləyəcək, susuz adacaq, işləyəcək, Elə bu, həqiqi, yəni ələl-i səlam həqiqi sözünü təsdiq eləmək olmasın, ha? Bu, bunu həqiqi suretdə biz gözümüzün qabağında görürük. Elə biz deyəcək ki, hələ davam edəsin, Də deməyəcək ki, bu, elə bəhs edə, min şükür Allah, ondan artıq bəy nə verməliydin mənə? Ev var, otaq var, ondan yaşayış var, isti su var, soyuq su var, həyəti var, bağçası var, nə bilim, ilanlı samarı var, ondan sonra belə kömürü var, ondan nə bilim belə belə dostlar var. Allah hamsınla böyük ki, arada gəlirlər və bir çay qaynadırıb içirüyüb. Qoca adamlar bilirsən niyə ölüm istəyirlər? O cavanlıqda o qədər ki, yaşamağa həris olan adamlar var, gənc qocalar. Ağlayıb gözlərim tökünlər, Allaha yalvarlar, öldür bizi. Onların gözündə ölüm asantlaşmıyıb, nədə ölmə məhəbbətləri onların artmıyıb. Buradan beziblər. Niyə? Çünki biz adam yoxdur, oturub söhbət eləməyə. Gəlin bir ayədə işim var. Qayınata məsələn, "Arvad deyil, ağş azlanmış qocalıbsan, oğuldur." Ayədə o zaman otur dostum gəlir. Nə bilim, qız deyilmən, hələ şey deyir, sonra gələcəm. Elə-belə də qardaş da deyir ki, öz işim var, öz ailəm var. Bacı da o cürə. Nə, və, nə və arvat da "Arvadla birdana deyil, hə, daha o bir şey yoxdur, gələsən desəsən, bəlkə sən və mə mən arə həmliyəsən." daha hamısı bu vəziyyətdə. Hətta bəzən görsən o yaşa çatanda görsən ki, heç elə ham öz mühəinə qalır, bunda istər-istəməz həyata ikra həmələ gəlir ölmə zahir məhəbbət bilirsiniz necədir? O ki, ayədə varımızdır Yük əmunət təamə əlahu bihim isxilən və yetimən və əsirə Nəqədə ehsan verən olub? Nəqədə oruç tutub iftarın fəqirə yetimə verənlər olub? İftar vaxtı, fəqrə yetimə islamlar verən olub. Heç biri Qurana düşməyib. Nə qədər üzüc sədəqə verəli? Həmin o günü münafiqlər düzüldü növbiyyə, məccidə adam öyrətdilər. Get, e, birazdan gələrsən, gəl qışqırarsan mən rükudu olanda, mən də üzüyümü. Vələ də bir dənə düzəltdilər orada, əməlli başlı. Min dənə nə ayə gəldi, nə hesmə gəldi. Nə qədə ehsan eləyənlər var, görsənlər, Amma yut imunət təamələ hubbihim iskinən və yetimən və əsirən Niyə ayə Quran ünvanına, Quranda ayə ünvanına gəldisin ki, Bunların özlərinin ehtiyacı vardır, özləri aclarından ölürdü, deyəmək verdilər başqa. Ləm tənalul bir rəhətta tünfiqun minma tühübbun Allah deyil, o, məqama çata bilməzsiniz, Savab əldə eləyə bilməzsiniz, sevdiklərizdən hədiyyə eləməzsiniz. Sevdiklər. Niyə görə? Kərbəla bütün dünyaya meydan oxuyur. Dünyanın hamısı yığışır, Kərbəlanın əleyhinə təhrif eləsin, eləyə bilmir. Minnənə söz çıxa baxın, hətta Quranın ayələrinə təfsirlər, yirəyilər, nəzərlər yazıblar, mincürə, batil-batil nəzərlər. Görürsünüz, Kərbəla inqilabına heç nə yaza bilmirlər, heç nə deyilə bilmirlər. Niyə? İmam Hüseyn ə.səlam orada bütün sevdiklərinin hamısını, heç birini də qoymadı qalmalı. Ona görə tarixə düşüb, ona görə yaşayır, ona görə yaşadır. Baxın, o ölümə məhəbbət gəlir, Ələ-ələyə səlam deyir, Və Allah ələyibin Əbü Talibin anəsini, minəttiqli bir sədiyini, anasının südün, sinəsin sevdiyinə mə artıq əbu Talibin oğlu ölümü sevir. Ələ-ələyə səlamda ölümə məhəbbət nədən əmələ gəlməmişdir? Dünyaya ikrahtan əmələ gəlməmişdir. Liqaullahın yaxşılığından Həzrəti Əli dünyada döyüb incitməmişdilər ki, məcbur olmuşdu, dostdaşınası əlimdən getməmişdi, dünyada yaşamalı bir şey yox idi deyibən ölüm istəsin, o cürə deyirdi Həzrəti Əli üçün dünya çox böyük bir dənə neymət idi, gecəsində min rəşət namaz qılırdı. Gezesinde minrekat namaz kılırdı. Bir şey ki sensin, netesatam, minrekat namaz, bir namazın, bir evde, bir evde, bir hədsəvabı, bir həccin, bir ev dolusu qızılı, ay, ağ qız, 20 ev dolusu qızılı Allah yolunda sədəqə verməyin savabı indi bunun min rəkəti elə bölük-bölük rəkətdən elə 2500-lə namaz və onu vır 500 həccə, 500-lə vur 20-yə, sonra doldur qızılımla. düş bu dünyanın, Afrikanın, Asiyanın yetim, yesir, ac, xəstə, nə bilməm, çörək tapa bilməyən, paltar tapa bilməyən, palı hamısına bu dünyada da Elmək istəyər, belə qazancı yerində, bu bazardan kim çıxar? Ha? Çıxarsan, o cürə bazardan, nesədə bağlarsan bazarı, əgər hər saatdə min manatlıq özü dünyanın bu vaxtında neftə düşüb yavaş-yavaş gələt çıxacaq 22 dollara ya da hələ belə gəlsə, sən də gündə saatdə 2 min manatlıq alı verilirsən, çıxarsan bazardan, Yeməci, üçməyi də gətirətsən orada. Qadın bazarda yatan kişilər var idi. Da bazarda ilə deyilə, və nəyə gedirik? Başın qoyurdu orada yatırdı. Gəz çətinli qiydi. Ona görə o başlarından durum al veriliyim. Gecə də bir nəfər gəlir, bir şey alsa yenə satayım. Buradan bu ondan yox. Çox pul qazanırsan ona görə. Bu dünya sana bu qədər qazanc verir. Bu qədər savaf verir. Ahirəti təmin edir. Heç kim bu dünyadan? Əli Rəsələm özü deyir. Dünya pisli, pisl Dünya insanların anası və hətta dər biri anasını sevdiyinə görə məzəmmət olmaz. Dünyanı sevənləri çox məzəmmət eləməyib. Dünya pisti, kim onu pisə çevirib? Və illa yaxşıdır. ələ ələ ölümə məhəbbəti Allaha məhəbbətindən idi. Kimin qəbuluna gedirdi, kimdən mulaqata gedirdi, ondan idi ölüməyə belə sevirdi və illa dünyadan ebələ acıq gəlmirdi. İndi bilirsiniz əcədi, onu demək istəyirdim, o yaşlı alam ki ölümü sevir elə, o onun üçün çox üstünüdür, burada acığı gəlir, burada heç kimi tapa bilmir söhbət eləməyə, burada heç belə də eləməyə bir işi yoxdur. Ona görə ölüm istəyir, heç çox vaxt onu nədən? Məhəbbətdən istəmir, ona görə o məhəbbətə bir şey verməzdər. Biz də bunu belə keçitmişük, belə də davam edirik, keçib vərət də götürmürük. Amma məsələn o xanım gətirdi dedi ki, dedi, o məsələn də adamlardan dedi mən mən axır şey bu mənim mən dərdimə dəyən bir şey deyil. Balon açarı kimə verərsiz özünüz bilərsiz. Allah Taala da bərzax aləmində dəbrin əvvəl gecəsində, fulanda və bizdən o aldıqların nə nəyə, nəcəcə Allah Taala qaytarıb gerinə bizə verəcək də. Belə deyir. Amma Postu keçəndən sonra. Da, sən burada verəsən, keçəsən orada diyananda təzədən gətirə, verək, burada da ver, bunu keçir. Postu keçəndən sonra, gömrü qutarandan sonra. Elə ki, rəvanı oldun, beyişdə, yavaş-yavaş beyişdin, qapısı da oradan açılır, o mələklər də çağırır səni, ha, içəri keçəndə gətirəcəklər, necələr? Necələr, cələb, burada səni xariclədirlər. Baba, belə Allah, Allah, belə Allahdır. Belə mehribandır, belə ərhəm O ki, cəmaat bu cürə yığılır, savab ünvanında tökülür üst-üstə və gəlir səni can verəndə rahat keçirdir, qəbrə girəndə rahat keçirdir. Cəmaat qayıdır ki, sən tək qalırsan orada, təsmə ol, sol, təmini al, hətta o, ölür ki, biz deyirəcə ölüm. Hədis deyir ki, qaydanda əyək altının səsin deyişidir cəmaatın qayıtmağın. Təsəvvür edirsiniz, bir dənə adamı aparıb xəstəxanada yatırıb qayıtmaq nə qədər ağırdır, təsəvvür edirsiniz, yaqın olur da, rast gəlidir, dünyada hamı xəstələnir. Çox ağırdır bir dənə fərə aparıb xəstəxanada yatırdıb gəl gəlmək, hər hələ o yatırdıb gələn üçün. Onda qalmışdı xəstəxanadan, hamı sağlam, səni təmtaraqla gətirdilər burada, hə? biri sağında biri solunda o həkimin cibinə biri, neçə istiranın cibinə biri, nə bilim, biri bu yana, biri bu yana. Ha, hə? axır burada yatan kim olacaq? Xəstə olacaqda bunlar hansı qaydadır? Deyəcək, ne, çıxıb gedəcəklər. Yəni sən aparırsan birini qürbətdə qoyub qayədirsən. Uşağa, ağlara və əsgərlikdə qoyub qayədirsən. Nə qədər ağırdır həm ona, həm sənə. Asal məsələdir, birini aparasan, ah, bastırasan yerin altında, jogada bastırmışıq, ona görə bizə adi gəlir. Allah, biz deyəndən məndən getmirək söhbət, yəni ümumi, hə, mən əliyət bastırmamışam. Hə, çətindir, ən çox da çətin onadır ki, xəstəxanadan çıxmaq. 200% özə də qayıt arıb və gətirəcəklər. Yəni, orada qalmaq ehtimalı yoxdur. Əskərlik də onun kimi, qurbət də onun kimi, hər şeydə onun kimi. Amma buradan qayıtmaq yoxdur. Özü-özü də hiss eləyir, özü də görür. Təsməl, sol, tənihal, əqqabların altının səsini eşidir. Bu, çox çətin məsələdir dənə. Bu şeylər hamısı yığışır, gəlir o məsələləri həll eləməkdən ötəri. O məsələləri həllləməyə də mətnə gəlir. Nəniyə bilərsən, namaz qıla bilərsən, oruç tuta bilərsən, xums verə bilərsən, zəkat verə bilərsən, nəfsinlə cihad edə bilərsən. Ondan da sonra nəniyə bilərsən? Hz. Əli (əleyhissalam) deyir və o Quran da Mömin surəsinin 60 1-ci ayəsidir, deyirdi ki, cəmiyyətin qabağında nəniyə bilərsən? Sən bəzi vəzifələr düşürüb o ona Onu əməl eləyirsən ki, sərin görəsən ki, 50 namazından artıq oldu. 50 artıq oldu. Təmayyəm fənnası, fəyəm xüsus edərsən. O ki, cəmaata fayda verir, o yeryüzündə qalır. O əbədidir, o aradan getmir. Ola bilər namazı batil edəsən. Ola bilər şəkkə edəsən namazı, ola bilər orucları yayıl edəsən. Amma bunu eləsən, bu qalacaq, bunun özü düzdür, haqqə orada da gərək batil edəməyəsən. Ehsan verəndə cəmaatı əqarını e, nəzərə alasa bilər. Öz şənü, adı, sanı nəzərə almayasa. Onu da gərək saxlasa. Amma Allah Taala deyir ki, qalır da. Ondan sonra bir dəstə möminlərin barəsində danışanda deyir: "Ülaykə yüsariun fil xeyrat." Bir dəstə möminlər var ki, xeyir iş görməyə tələsərlər. O da Qurandı, Tövbə surəsinin 71-ci ayəsi. Deyil, müminlər xeyriş görməyə tələsərlər, çalışarlar və hüm ləha sabiqun. Xeyriş görməyə tələsərlər, çalışarlar və hüm ləha sabiqun özlə eləyərlər də və qabağa da keçərlər. Bir var, məsələn, danışasan, bir də var əməli surat, bir var çalışasan, bir də var əmələ də keçirdəsən onu, həyata da keçirdəsən. Deyir ki, müəminlərin barəsindən danışan, deyir ki, müəminlərin həmişə arzusu bu olar, çalışmaları, səyləri bu olar ki, yaxşı iş görsünlər. Amma başqalarından fərqı budur ki, onu eləyərlər, tək danışmazlar, fikir eləməzlər. Görür ki, biri fikirinə bir şey gəlir axşam, görür ki, məsələn, o filan kəsə yetimdir də, vəziyyəti ağırdır. Deyir, Allah, biraz az pulum olsaydı, aparıb ona verərdim. Belə bu fikri fikirləşəndən sonra biraz az Allah pul göndərir ona. görsən yatır, səhər yuxudan alənda, şeytan ki, yuxudu onu vəzbəs deyir, Allah, adam yatmazdan qabaq belə cicləyir, cicl söhbət tanışır, şaxı. Məşə, yetimdir də məsləhət olsaydı nə inərdin? Həsən özün verərdin. Qaləlləzinə kəfədür, illəzinə aməna. Ənit umum əlləyəşə Allah. O da da, elədir ayə elə edir, yasındadır, axırı ah, ah, ah, ah, belədir Ənət qımə mən ləv yaşa Allah Ət əmə Biz aparaq onlara çörək verək Allah bizdən ona yaxın Yaradanı Allah, Rəbbi Allah, Böyücü Allah İlmi verən Allah, ağlı verən Allah Şüuru verən Allah, ailəni verən Allah Ev verən Allah, hər şey Allah İlə Allahın cüzü çatmır ona bitki çörək versin Ənət qımə Biz bitki ona çörək verək Mən ləv yaşa Allah Ət Əgər Allah da Allah istəsəyir Hətta bə mühakimə eləyirlər, el, el, qərar da çıxardırlar, deyirlər, Allah istəsəkdir, ona da verərdi də, güya bunun nəzərində o qəzəblənmiş bəndədir, nədir? Allah-ı onu güya bundan yenir, cəzalandırıb. Amma bilmir ki, Allah-ı var dövləti verdici adamlara cəza verir var dövlət verməklə. Vardı bəzən, əksər hallarda, hədislər də varmızda, var dövlət insana verdir cəza onmanında. Deyin ki, Allah istəyir onu verə. Və hətta hədisdə varmızı dəfələrlə işləmişsiniz ki, bəzi insanlara pul verməsi Allah boynu əyməyəcək. Onun da boynu Allaha lazımdır, öyrək, onun boynu nitahtı son yeməz. Sadəcə ki, o da Allah qala da genə istimaiyyəti, cəmiyyəti nəyisə nəzara alıb verib ki, boy bu namaz qılsın, bunun namazından, çünki bəzi adam var, özü xeyriş görər, amma xeyrindən özünə qayıtmaz, Amma cəmiyyətə qayıdar. Hət o cəmiyyətə qayıtmağından da genələnə bir xeyr olmaz. Çünki bu adamı istəmir heç onu. Gələ niyyət eləyəsə, ibadətdə savab niyyətini eləmək şərtdir bək. Və yəni, niyyət eləmək şərtdir. Birdən niyyət eləməzsə, bir adam bir işi görsə, ondan savab gəlməz sən sədəqə verirsən. Hə? Niyyət onu səbabın niyyət etməsan, yəni lazım görə diyanın sonra fəqirin yanında onun qapıya görə yarım saat əylənirsən, sonra qapı verirsən onu. Yəni Allaha görə bunu verirəm ki, mənə də inşallah Allah bir savab versin, onda savab mütərəqqi olar. Olmasa olmaz. Kafir də sadəqə versə ona savab gəlməsin. Sünnəniyyəti yoxdur nə? Heç savaba qədil Məlum? Bəs, bu bu niyyətlə verildi, onun nə olur? Savabı qayıdır. Buna da nə olur? Savabı verilir. Elə, indi sözüm bunda, bir adam, bir dəstə adam gəlirlər, bu işi əmələ gətirməyin inciyyətinə düşürlər və əmələ də gətirirlər. Əməl deyirlər. Bir dəstə adam adam, hə, ancaq fikirdə o məsələni formalaşdırırlar, çox böyük planlar var. Məsələn, mən e, rast gəlmişəm adamlar. Görürsəm, məsələn, istəyiblər fəqirlər üçün ev diksinlər. O adına fəqirlərə bitki çörək vermədən özlərini saxlayıblar, çəkinliriblər. Deyirəm ki, abala, bu fəqir döyür, buna ev dikimək istəmirsən, indi bu fəqirlər verməyə nəyin var? Məsələn, deyir ki, hə, bir ayının yemək etməyin verirəm. Deyirəm, ver də bir ayının yemək etməyin. Deyir, yoxa, mən istəyirəm, pul yıqam, binaya yetimə ev dikəm. Nə üçün? Bəlkə sən bu evi tikənə qədər o yetim öldü atınla. Sonra bunun qanı kimi boynuna gələcək pilus. Sən bu evi tikənə qədər hissən öldün, dərəsə gəldi, özü oturdu orada, verdi, qıvartılandı başladı, alıb xımır xımır yeməyə. Gə, gəldi o yetimə, Allah da ala bilən ev eşi qismət elədi, xəcalət çəkdin, gələsən deyəsən, gə bu evdə otur. Allah ondan yekəsin ona qismət elədir. Ona görə insanın nəyə imkanı çatır? nə bu oyuna düşüb nəyə qudrəti var onu gələrək bu bəhanə ilə ki sabah məsələn üstünə də bebelə -be qoyub verərəm yox sabahı saxlama Hzərt Peyğəmbər damozlarda idi çox narahat idi səhər səhər gördüm gərdiş eləyir həyatda o ana bu yana dedim ya Resulullah nə olub bir hadisə baş verib kimsə ölüb nə səbət xəbər var dedi yox 4 dirhem 4 qəpiq 4 qəpiq dünən paylaşamə evlər qalım Allaha bunun cavabını kim verəcək? Yəni o adam ki, vəzifəsidir onu paylamağa, deyil məşə, 4-dür, həm pıldır da, indi sabah bir nəfərə aparır, verəcəm, indi sabah, bir, axşam, sabah, onsuz bazar bağlanıb, şəhər bağlanıb, dükən bağlanıb, market işləmir. Ay, balı, nə azarı qalıb sənə ki, dükən bağlıdır, bu gedib çöyə alacaq, sən vəzifəm onu vermədi, sən aparır, ver. Bu pul onda qalsın, nə olsun? Ölsün, bana öz boynuna gəlsin. Həzrətdə də o qədər marahat idi və hətta bu sözü e, o Osmanın hüzurunda ki, e, böyük bir məbləqdə pıl var idi yəni 500 min dinar nə qədəsə, bir dəstə deyirdi, bölək bir dəstə deyirdi, saxlayaq, o biraz da çox alsın, sonra bölək bunun üstündə mübüçün, iki komandan, ikisinin özünə görə mənafiə var idi, ona görə bölmək istəyənlərin də orada xeyri var idi, bölmək istəməyənlərin də xeyri var idi. Bir variant qalara sərf edirdi, bir variant mübahis səy edirlər girdi bu sözü dedi və etiraz edədi ona ki nə 4 dirhəmlən üçün peyğəmbər yatmamışdı gərdiş edirdi hətta gözünə yuxu yetmirdi ki niyə verməmisiz bunu siz amma 500 min dinarı saxlayırsınız Ona və şeytan da görürsünüz ki, e, bir qəpi olanda bir şey olmur, beş qəpi olanda da bir şey olur, on qəpi olanda da bir şey olur. Amma gəldi biraz hət çox alandan sonra, şeytan görür ki, sən 50 manat versin, 50 manatlıq savab aladısan. Də 5 manat verəndə səninlə qarşı onun qüvvəsi, təzi qıvarıydı ha, o 5 manatlıqdır, indi 50 manatlıqdır. Şeytan da sənin əleyhə 50 manatmaya bıraxıb. Niyə? Çünki ha da çox savabı baratırsan axıb. Çox sabah var atıcam. O üzrə deyir ki, insan 5 manatı, e, məsələn, indi çətindir, vermir, amma 50 manat olsa verəcək, yöv, əksinə. 5 manatı verə bilən 50 manatı daha rahat verir. O adam ki, 5 manatı verə bilmir, 5 milyon, milyon olsa, o adamlar ki, milyardlarla pulu var, versələr milyarda çıxmaz. Deyir. Dünyada yetim yoxdur, ya acı yoxdur, ya evsiz yoxdur, ya əyət yoxdur, olan olmayan yoxdur. İnsanlar var, e, belə də əyağında əyək qabısı yoxdur, küsəyə çıxmağa. Bu xərcləsə, birdən paylasa, milyarda çıxmaz ki. Bəs, xərcləməyib gəl bu yərə çıxıldı. İndi yaxşı sərmayası olun, milyard, ondan eşləndirilməyəsin, meç olmasa Allahın bəndələrini. Niyə üçün əvvəldən vərdiş eləməyib? O, bəzi şeylərə gərək vərdiş edəsəm. Bəzi şeylərə özü öyrədəsəm. Necə uşaq danışıqa başlayır yavaş-yavaş öyrənməyə, ha, yavaş-yavaş, əvvəl sözü nə bilim sörəyə pəpə deyir, nə bilim nəyə nə, nə yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, gəlir sözləri öyrənir. İnsan da gərək bu şeylərə yavaş-yavaş öyrənsin, xüsusən istimai məsələlərdir. Niyə istimai məsələdir? Çünki insanın e, fərdi düzdür, fərdi məsələdə yerində olmalıdır. Kafirin, e, istimai məsələnin əmrini, mərufini ilə kafirə bir dəxil yoxdur. Amma o özü insan fərz edək ki, iki məsələnin arasında qalsın, bıtkəni özü müyəmiyyət cəmiyyətin üzrünə verin, gələk neynəsin, cəmiyyətin üzrünə versin, çünki Allah ona özü yiyəndən savab çox verir və özü də acından ölmüş. Üç üçün dalbadalı oruç tutanlar acından ölmədi. Üç Üçcü həzrətsəlman xəndəy müharibəsində dalbadal oruşdu, iftar eləmədi. Sün onda qanun bu idi ki, iftar vaxtı yedilər ancaq. Siz, o başlanandan iftardan o başlanana qədər bizim kimi cə Yeyə gəliyəm də biləcək, sonra bir dəfə də yeyəcək. Təzədar yeyə bir dəfə də yeyə. Ocaq deyir, ammaca iftar vaxtı. Özlə o vaxtda yuxuladım, sonra hökmlər dəyişdi də, yuxuladım. Nədir? Yatdın o iftar vaxtı da yeyə bilməzdin. Qaldı gələr iftara da o vaxt keçəndən sonra. Xəndəy qazırdlar, Hazret Salman də elə qopqoca kişi hələ İslamı qəbul etməyə gələndə də. Yaşı da var idi. Bu da yaşlı adam, qazırdı, işləyirdi, ürəklə işləyirdi, yalandan lapadقان götürüb özün Savetə şahmatın fəhlələri var idi. Lapadqan götürülürdü və arada yerə vurulurdu ki, səsilsin desinlər bu tərəfdə, bu da işləyir ha. Hə? Eləncici yalandan götürüb çıxanlardan döyür deyil, deyildi. Elə həqiqi işləyirdi. Yorulurdu, üç gün də albadal olurdu. Deyəs ölmədi. Və Allah da qoymur ölməyə. Bizə necədir? Sən işi kiməs görə görürsənsə, o adam da sənə zəmanət verir bə? Allah zəmanət verib, Mən qoymayacağam ölməyə. Təriflə də göstərir ki, bir nəfər məsələn folan ehsanı elədi, məsələn, cəmiyyətin qarşısında özü qaldı pisçinə. Ağca olubsa o düzgün eləmir, slobum düzgün eləmir. Hər halda. Vəl mu'minun vəl avliya bəzən yəmrunə bil məruf və yənhavnənül münker. Çeşitli maddi şeylərdən o ayana. Mömin kişilər, mömin qadınlar, bəzuhum oğluyə, bəzum, bir-birinin dostudurlar, bir-birinin qardaşıdırlar. Qur'anda ayədə deyir, innəməl-mümininə etfə, möminlər bazı qardaşdırlar. Elə, yəmirunə bil-məruf və yenhavnə ənəl-münkər. bir üçün gərək, özü Allah-ı Allah demir, a, gərək əmri bil-məruf eləsinlər və gərək nəhiyyəz-münkər eləsinlər. allah Bir az ləfs bəhsidir də bu Söz bəhsidir bu onu hələ vaxtımıza da qalıb bir xeylə Cəmi Aqıq dəqiq olmuyor bələ Deməli e, Bax Bir dürsünüz nə var Bir var deyirəm elə ha? Bir var deyirəm eləyəcəksən Bir də var deyirəm eləyir Baxın Elə əmrdir Əmrdir Əmr eləyirəm elə Amma bu ki, xəbər verirəm gələcəkdən ki, bu eləyəcək bu işi, bu da hələ gələcəkdir, eləyəcək, eləməyəcək bir ayrı məsələdir. Amma bir var, deyirəm, eləyir. Allah-ı Allah demir, orada da, orası da var ha. Amma bu ayədə deyir ki, müəminlər bir-birilən qardaşdılar, müəminələr bir-birilən bazıdılar, bazı qardaşdılar, əmribə məruf eləyirlər. Eləyirlər əmr-i mərufı. Demək istəyir ki, bax, mən sizi əmr-i məruf ediyən görürəm, ha? Sizi mən əmr-i məruf hesab ediyən, əmr-i məruf ediyən hesab edirəm, ha? Durun əyə qaq. Bax, on, də bir şey var ki, dur, hə, indi dur gediləm. Gələcəkdə də hələ müddət var. Amma elə bil ki, məsələn, mən deyirəm ki, biri deyir, gedim o filan şeyi alım gətirim, mən deyirəm, qaçdım, uçdum. Yəni, hələ deyənmısa, Allah-ı Allah, demir, möminlər əmri bə məruf edin, demir, möminlər əmri bə məruf edəcəklər, der, möminlər əmri bə məruf edirlər, başlayıblar. Mümkün də, hələ başlayan olmasın, hələ. Amma Allah Taala mömünü bucraya görür. Cəmiyyətdə mömün cərəy bir rolda ola. Mömünə cərəy bir rolda ola. Mömünlər çox işlərinə məşğuldur, geyr-əz-əmri bil məruf nəhiyə zümrə. Bizim hərəkətimiz, danışığımız, işimiz, gücümüz, bütün əlimizdə olan vasitələrin hamısı cərəy əmri bil məruf nəhiyə zümrə sərf olmalıdır. Görün düşmənimiz nə qədər qüvvədir, qüvvəlidir. Görün bizim nələrimizə toxunurlar müqəddəsatımıza necə toxunurlar, nə işlər görürlər. Məsələn, bunların müqabilində biz də məsələn, o məs belə deyək də, baxın, bu mətbuat məsələsidir. Mətbuatda Peyğəmbər təhqir olunub. İndi, məsələn, durub biz neyini yollara qarşı. Kim neyini niy onların işim yoxdur. Amma məsələn, mətbuat döyür, biz də mətbuatda bir dənə iş görə bilərik, Meselən bir dana bir on minli 20 minli bir dana orada bir şey yaradırsam mesela Facebook'da o kadar adım istemişir adam tanır adım çekimeyi. Biz başlayırız ancak Peygamber'de ve birbirimizi didmirük. Birbirimizi keçen defa dediğim kimi o bu moğollahını bu moğollahını da Bu moğollahını müritleri o moğollahını da o moğollahını müritleri bu moğollahını da Hamı deyir, həzrəti əlinin şiiyəsidir. Amma belə baxıram, görürəm ki, heç növbə həzrəti əliyyət satmır. Həzrəti əlidən qabaqa, nə qədə imamlar var imiş? Ki, bu bunları bir dənə-bir dənə, dənə şiiyə kimi. Heç əli əl-i səlamı otururam, müdafiə eləmir, görürsən, məni elə müdafiə edir. Bu şeyləri qoyaqındıraqa, Biz də o Facebook səhifəmizdə nəyin yarısı? Bir 50 minlik, 100 minlik bir də şiçək şey, dövrə yaradaq. O oturaq nədir o? Ancaq Hz. Peyğəmbərin əxlaqı ilə, Peyğəmbərin fəzilətindən, Hz. Peyğəmbərin üstünlüyü ilə. o bir zərbə vurdu ya, sən belə iş gördün. Mağlup. Bə hə, biz demişik, görə birin bizim xasiyyətimiz budur. Bizi, bizi biri bizi söydü, biz də onu söyəcəyik. Biri bizi vırdı, biz də onu vuraq. Qədəşi də, o gərək həkməm necə olub, elə eləyəcək. Amma elədir, ələl-i səlama pislik eləyəndə, ələl nə inirdi? Yaxşılık oluyordu. Eşit məmsus, əzrəti əliyə deyirdər ki, bu pislikin müqamilində sən niyə yakşılık oluyorsan? Ne deyirdin? Eşit məmsus onlar pislikindən əl çəkmir, mən niyə yakşılığımdan əl çəkim? Elədir? Onlar pisdir, onlar deyilər, onu eləyən, onu yazan, ona qarşı, nə bilim, bəzi işlər görən, onu partladan, onu dağdan eləyən, hamısı bir şeyin bezin Amma bizim özümüzün, Peyğəmbərimizin əxlaqı var, özdə bizə usqət-ün həsənədir, gözəl nümunədir, Peyğəmbər əyağının altına tikan dögənən eynirdi. Başına qoyunun qarının tökənə nə inirdi? O adam ki, daş atırdı daim peyğəmbərə, xəstələnəndə peyğəmbər getmədiyi adətinə. Bunlar nümunədir. Hər şeyin özünün bir məqamı, bir vaxtı, bir növbəsi var. Görsən, peyğəmbər bir dəfə qılıncı götürürdü, gedirdi müşriklə müharibəyə. Ə, bu cəhəlləri cəhənnəmə vasıl edirdi, bir dəfə də gəlirdi, gedirdi, o adam ki, onun təhqir edirdi, yoluna tükəm tükürdü, başına daş vırırdı, ayağının altına nə bilim, nə inirdi, ha, onun iadətinə. O şamlı kişi gəldi də, ya, bilirsiniz onu, İmam Əsən ə.sələmə nə var idi, dedi nalaik sözlər o qədər dedi. Əleyhəssəlamı təqdir elədi. İmam Məsan əleyhissəlam özünü təqdir elədi. İmam Məsan əleyhissəlam tutdu burnundan dedi: "Uzoq yol gəlibsən, istidi, çətindir, yorğunsan, xəstəsən. Ə e, birazca bu sərin sudan içdəndə Ərəbistanın da sərin suyu, yəni indi də bizə gəc elə bizə götürdü, apardı evə nə bilim, qulluq elədi buna, ələ əyağını yudurtdırdı, nə elədi, nə təhirlədi, bir kədə çörək verdi, dedi, biraz da istirahat elə, qoydu başını orada, yatdı, ailə tutudu, gəldi, dizi-dizi düşdüyüm, amma sən başladı əyaqlarından öpbəyə, əllərindən öpbəyə ki, ağa, sizi bizə necə tanıttırıblar şənda. Baxın, düğünləri, bunu deyim, tamam eləyirəm. Bu, 1400 ildə, Hansı yolla müsəlmanlara, e, mü, mü, müsəlmanların əleyhinə mübarizə apardılar, heç biri baş tutmadı. Cəhalət dedilər, gördülər ki, əli deyir mənə kim bir hərif öyrətsə, mən ona qul olaram. Elə. Ondan sonra qadın hüququ dedilər, dedilər, gördülər ki, yox, İslam deyir ki, qadın doğduğu uşağa sülül ərindən pıl alıb da verə bilər. Elə... Ya kişiye vacip için, kadın dese, beslemezler, isti su kişi gereliğine sığın, isti su onun için düzelsin, versin. Hele, şimdi ki olup kombide, öyle diyor, tecrüb ne olur, soğan evine kombi, bütün minütka koymayıp, geçmişler odun getirirdi, kızdırıp verirler de. Güye ele, ele, ele ki, hiç kim o işi görmeyip, sığıştırmıyor, ammızı elemiş önce, ele eriydi. Baxın, gördülər, qadın, İslam bu hüququ verir. Nə əl attılar, gördülər, heç sürədir. Elində dediyim kimi, mərifət dediyim kimi, yeni nə gəldi, sinagoglar bağlandı içərdən. Çıxa bilmədilər cəmiyyətə. Kinsələr bağlandı içərdən. Keşişlər çıxa bilmədilər cəmiyyətə. Amma İslam alimləri Samaliyot da gəldi, hökmün də verdilər. Raket də gəldi, hökmün verdilər. Hansı elm çıxdı, hökmün qoydular. Hətta bu 5-6 ay bundan qabaq bəzi məsələlər çıxmışdı. Ha? O istimaiyyətdə də qınağa səbəb olmuşdu. Səhifələrlə onların hökmün yazılırlar. Raketə minir bir dəfər bir saatta yer kürresini dövrülir neçe defa gece gündüze düşür neçeden ne 17 reket namaz bu kılmalıdır hamzın ölçümün değil hele buradan binir samaliyota iftara yarım saat kalmış hele göğde hava karaldı hele bu başın üstünde ha gitti, hiç ne de yemedi gitti düştü istanbul'a gördü hele iki saat kalır iftara ne inesin Bunun da ökümündədir. Hər şeyinində, kosmosunun da, yerinin də, göynün da hamısının və diyandır, davam elədir. Heç silə çəkilənmədilər dələ. Siyasətdən gördülər, ilə İslamların da əndə ösiyasını. İdmanla gördülər ki, yox, elə möminə xanımlar, hicamlarla ilə idman delir. Hər nəyə alatdırlar da bu tarix boyu, dək belə də hər çirkinlik, hər söz heç biri alınmadı. Yeganə bunların Bu əsirdə, məsələn, bilirsiniz də, kommunistlər, e, şey bu materialistlər, kommunistlər, e, materializm, mexaniki materializmdən dialektik materializmi çıxartmaqla nə bu yolda elə bir öz nəzərlərində qüvvə çıxartmışdılar İslamın qabağındakı daha daha dadacı, özləri bünövrələrin də Hegelin fəlsəfəsindən götürmüşdülər. Bizim elə o mollalarımız elə küftəni əzəzə onun cavabını verdi, yola saldı, çıxı getdi. İnanın Allah'a, ha? O, xüsusən də o mexaniki e, qaydada, materializm mexaniki, elə küftəni yeməkdən asan bir formada cavab verdi. O birisine də elə onun kimi, elə bozbaşıya ye, alınmadı. Heç biri alınmadı. Bunların yecanə bir dənə yolu bu oldu ki, müsəlmanı Bu da çoxdan fikirləri olma, plana keçirməyiblər. Müsləlmanları və İslamı bu dünyada bir irənd formada, bir vəhşi formada, xoşa gəlməz bir formada göstərsinlər. Nikson deyib, qoymaqan Müsləlmanlar İslamın şirinliyini bilsinlər, bilsələr, baxdusun. Və onu heçsinə də anayə edəmək. Niyə, niyə, nə tərih edək? Müsəlmanları və kimi göstərək. Baxın, görün, niyə? Ona görə hələ bəzi dünya statistikaları yazmışdır neçəndi ildə Avropada, heç bir dənə qeyri müsəlman qalmır bu cürə davam eləsə. Ondan əlavə, nə qədər İslam təbliğ olunur orada? Və nə qədər də insanlar... Dönüm İslamı nə eləyirlər? Qəbul eləyirlər. Müsəlmandan, İngilisdən müsəlmana keçəni müqayisə eləyəndə, bəlkə də 98-ini kiyədir. Bunlar nə eləsinlər? Məcbur qaldılar ki, nə Bir vəhşi surətdə göstərsinlər. Vəhşi surətdə göstərsinlər. Necə o vaxt Qafqazın, xüsusən Azərbaycanın, Simasın Moskvada o yanda bir yanda qorxunç formada göstərmişdilər. Mən özüm orada idim də, bir dəfə dedilər ki, vay, vay, vay, sən nə danışsın? Bilmək ki, mən də oradan gəlmişəm, mən yiyirəm adamı. Öy də oradakı adamlar da belədir. Və əlaqəsi olmayan adamdır, dünyada belə göstərirlər. Və belə göstərirlər, amma göstərəndə də bu mexanizmi ki, işə saldı. Gələk, bu işləsin axı, işləsin. Bu adın qoydu müsəlmana terörist. Hə? Vurdu öz qullələrim partlatdı, özü, öz somaliyotu ilə. Hə? Görsən, alınmadı, təkbübəs eləmir. Nəyə neyir? Deyəndən başlayır, səni qıcıqlandırmala. Səni qıcaqla, bəzən adam var, görsən, adamı qıcıqlandırır ki, ona bir şildə vırasın. Hə? Bu istəyir, səni qıcıqlandırır, sən ona bir şildə vırasın. Hasandı yatmışdı Peyğəmbərin Karpatura məsələsi. Hə? Nəyəsinlər bunlar? Müslümanları bu müsl İslamı təmsil, Müslümanları təmsil edirdi İşıq. İşıq da de, Avropada demirlər ki, İngilisi, deyirlər müsəlmandır da, Ərəbdir, Əcəm də, Azərbaycanlıdır, Türkdür, Farsdır, nə bilim, Ərəbdir. Yəni Məsliman ordusudur. Onlar bilmirlər ki, həqiqi İslamdan İraq Şam İslam ordusuna nə qədər fərq var. Heç onu tələb edə bilirlər, o da həqiqi İslamdır. Bir yandan qıcıqlandırırlar, gəlir o hərəkətləri görür, sonra onların planı qəşəyə baş tutur. Bunu istəyirdim deyəm, səhərdən bu qədər baş su Ona görə hər yerdə elə qılınc işləmir, hər yerdə də zordur. Bəzəndə biz bir iş görə bilərik, heç o birisilərlə də işimiz yoxdur. Biz özümüz belə bir səhnə yarada bilərik ki, nə olsun? Elə Peyğəmbər təbliq olunsun. Bir dəstə adam ki, onu görüb, düşünür, belə baxsın, özü daxildən görsün ki, bu kişiyə bu şeyi nisbət vermək olmaz. Peyğəmbərin müqəddəsliyi nəyək? Tanıqdırıq bu formada. O da bizim içtimai vəzifələrimizdən biridir. Namazımızdan da artıqdır, orucumuzdan da artıqdır, xumsumuzdan da, zəkatımızdan da. Əmri bir mərufdir, nəhri əz-i münkərdir. İstimadı olan bir nə vəzifədir. Bir də onu ilahatına qədər bir-birimizə şəkil anıq tut, göndərəcəyik bayaq dediyim səhifələrdir. Bu şeylərdə də istifadə eləyəkdir. Məsidlərimiz yerində, cəmiyyətimiz də yerində, mədlislərimiz də yerində. Elə məs O, Bakıda bu yılları, məsələn, ne də? Hələ tək Bakıdan söhbət gedir. Başqa illərdən fərqli olaraq, fövqalada məclislər tutulub, mövlud, istirələr açılıb, ondan sonra məclislər keçirilir, çox yaxşıdır. Bu səhifələrdə, o məclisdə olan o şeyləri paylaşmaq da qəşəkdir. Amma o məndiricin bir sistemi yoxlu on, görün bir şey alınmasa, gəlin ziyanızıla verərəm neynə işləm. Olum, zabaşı, hər vəzə bir dənə <gülüyor> Nə yerə gəlirsən deyə dəstəmaz almadır. Getmə uşaqları göndərmiz alacaq. <gülüyor> Ələncə bir şey. Nə? O bir nəylər? O da insanın cəmiyyətin qabağında nə etdiyi, evlədic işlərdən biri. İnanın Allaha, qiyamətdə də fərqi bilinəcək onun. Bəzi işlər içə insan dünyada görür. O məsəl mən günorta qıldığım namazla Axşam qıldığım namazın fərqini istəsən bilərəm. Hətta zöhrlə əsr namazımın fərqini istəsən bilərəm. Ki, məsələn, mən bu namazları göydə qəbul edən məmur olsaydım, zöhri yaxşı qəbul edərdim ya əsri yaxşı qəbul edərdim. İnsan istəsə, bu işi, bu fərqi ibadətlərinin hətbi arasında nəyəyər? Öyrənə bilər, bilə bilər. A hə? eyni ilə belə bu bir məsələlərdə odur dəbi. insan bilər ki, bəli bu məsələ bu ictimai məsələ doğrudan yaxşı, daha faydalıdır yoxsa bu ictimai məsələ daha faydalıdır ki ıı, qaldı mövzu böyük mövzudur inşallah Allah Mühəmməd Ali Mühəmməd xatırına bizi vəzifəmizdə aşına qərar versin inşallah Allah ta'ala bizi Xüsusən istimai vəzifələrimizə əməl edənlərdən qərar versin. Allah Allah tamam günahlarımıza qələmək əhv etsəksin inşallah. Ağaçlamamış dünyadan aparmasın. Mühəmməd alı, Mühəmməd xatimlə Allah talar bizi ahirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin qabağında yüzü ağ insanlardan qərar versin inşallah, dünyada və axirətdə ziyarətlərindən və şəfayətlərindən dinyəsi beləməsin Muhammed Ali Muhammed Xatimlə təməm müşkilərimizi bu cəndə iləşən müəminləri müşkilərim həll eləsin, itiması doyur eləyənlərin dualarını qəbul eləsin xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin Allah Muhammed Ali tamam Xatimlə halaldan bolluca rozu qismət eləsin Allah Teala dərəkət bu növbə Muhammed xatirinə özündən möminlərdən baş keçsin. Möhtac eləməsin. Allahu taala bizə rəhəm eləməyenləri bizə müsallat eləməsin. Allahu taala. İslamın düşmənlərini, kafirləri, zalimləri tezliklə məhv navud eləsin. Amin. Ağamızı məmzuməni, qəlbin bizim tərəfimizdən razı, xoşnuv eləsin. Ağanın elədi dualarım bizim varamızda qəbul eləsin. Amin. Bizə ağə ilə əlaqətli şialardan anı zuhurunda tazi edil lesin